الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والزيتون والسماء رفعها دون ميزان الا تظلم الميزان واقيم الوزن بالقسط ولا تظلم الميزان والارض جعلها للنامي فيها فاكهة ونغلذات لكم فيها من حب ودلص والريحان فباي اي دليل ربكم هذا الكتاب خلق الانسان من ترابين كالفخار وخلق الجن مارج من نار فباي اي دليل ربكم هذا الكتاب جمحا ذي قسم سوره قاف سورت قاف کې اسبادت قامت او په لفظ د قدارک القرون دا داوا زیات په ترقای سره وا سورت زاريات کې چې ته شروع نه دی هغه تا سورت کوم عذاب به ما له من دافع زعازاب دافع وبني او داو ته دې د دې صورتونکې بیان وا سورته قاف کې علت عذاب شرک الکیافي جهنم کلک فالناني او دا دا وا زات د زجر زاريات کې کدي بغیر د لهنه بر مغرګور او ردو فتور کې لا تجربه الله دان اخر کہ کله اس بار قیامت د لور کې مفصل بیان شوه سترتنه چې مې رد شرک بوته او پاغه کې رد شرک ټقالي الہار ضیا سماګیا قدظمو کې مددګاران تاسو نیوري لي غم بیکار دي او کاسمان کې فرشتي لي غم بیکار دي نو قمر کې وزاحته وک او نف یو کړي شرف البراکات ان كل شي خلقناهو بقدر کتازه دبل چار مننه کو نه د ریاس کو چې زمو مال بزیاتی شي ما چې کمنداده کړی دا ګینه نشي زیاتی کړی نو سورته ختم کړو په لفظ د شریف البرکات ان كل شئ خلقنا به قدر هر ما په خپل اندازې پیدا کړل نو پر سوګ سوګ دي تاسو هغه په مننه کوي یو لسمه کوي هغه بزیاتی کی دا مضمون سورته رحمانه واقعي پیش پېښګي ینه دې د اوره سورته کې نبي دی شرف البرکات وکړل چې نه نه به نشرب اعتقادي شوی نو په دې ډول د اوره کې نبي دی شرف البرکات ذکر کیږي سورته الرحمن درې روکو ده د رې مسلې بته اولې روکو کې اد الله اقلیه د قسم کې برکات اچون کې ده او دې روکو کې د هغه مشرکین لپاره عذاب نمونی دا عذاب دی کرکی او درے می رکو کہ اگا موحیدین الرا جدا مسلو منی ناغید پارا بشارت او زیرے رحمان درے رکو او درے مسلے اول رکو کہ ادلاق لیا درہم کی تخویف درہم کی بشارت او مقصد خیر رچ ان کے ذیم میرابان بادشاہ خیر رچے قرآن قرآن لاؤ لے مخلوقات تے بیان کر نو امیرعبان بادشاہ جو قران درته وو او قران یعولے کہ نور دغه دلائل نه منی او بغیر دغه نه بل څوک برکات اچونکی غنی خیره ده انسان طبيعن بیان ایګوایي خبره نور اس پمای روان دی په صاحب استوری اولی دالار تاویدار اگئی تاویدار دی او ته تاویدار نشي اسمان اوجد کړی الله تعالی هیڅ دې په دې کې ټول میزان ټول مقدار چې په دې ټول متول اړې بيدا کړندې اپاندا دایم له کولې ده سوږ دغه ني وي جسمان کته کوله برکول شي سر کې په خپل کې میزان توله عقل نو تاسو په عقل کې ذاته توله تولنه کې مه جاي ده کې مخلوقات په اندازې په ټول لار دي اته به تولځیا بغیر د الله نه بل برکات زندګی بل حاجت راګنی به تولځیا سر کې چې موږ وي په تول کې تول دنیا کې پورې کوئی ټول د عقل د انسانيت نو لبار بار کيه ا پورې کوي وطن انصاف اموت کوموي ټول داړنګي اغه تول اول تول د خدای مخلوق له د خدای کوم حق چيغه خپل لوي او اغه مخلوق کوم حیثیت لري کومه درجاته ده نوغه مخلوق وګني نو ته به تا اول دفعه سره ځای ته وکړه ازم کا اخیرا الله ذم کله د فارغ مخلوقات پرې کې مې وې دي کجوري دي اونټو والا اقمام کوم توي کوم غلاف دا مې وې ته په دا خیر جا واچو او تعالی خو اند پسو اصف بوستوئی او اصف پانیتوئی ریحان خوشبئی نو پا کم نعمتنو در رب دار در رو غائی در خلاف دے چی دا فا بی ای آلائی رب کماتو قذبان پدی صورت کی یو در ذلول مقرر شده نو باد خلقو دا علیوی چی مخ کی صورت کے آزاب ذکر شو سلور ذلا دا اقوام سابقاو یو اصل سره سلوور مکرر حدیث سر کې امتنانه احسان ذکر کوي نو یو پلس هغه سلوور دلہ ذکر شو نو درې دلہ مکرر شو یو اصل نو درې په دایر زلا امتنانه ذکر کوي چما احسانات ذکر کوي یو دې زله یو اصل شه مکرر دیر شو نو د اځه سره مقابله کیږي امامي چموی نه مکرر نه ده مقرر مکرر بالغ جداغه ماخذ مقرر و کله چې ماخذ مقرر نه نو غلافز غلافز نو مقرر کیږي لکه ته سہی توه ماذر باندې احسان کړل کتاب می ما درته ماذر باندې احسان کړل و قلم می ما درته ماذر باندې احسان کړل دواط می درته نو دالته احسان مقرر نشن دا په بعد هغه ماخذ ذکر دی یعنی احسان د کتاب احسان د کلم احسان د مشوانا مدعلف ز احسان اس په لغز کې راغې او پدبار د متعلق ذکر شوی دی دا یي طبيعي اعد حکومت کو زوار متعلق مقرر نه لې نو دا سره ده لکه یو شریټوي ماذر سر احسان کړې د کتاب می درجو ماذر سر احسان کړې د قلم می درجو ماذر سر احسان کړې د کاغذ می درجو ماذر سر احسان کړې د دوات می درجو مدعلف ز احسان مقرر نشي پدبار د متعلق دا یي دي صورت کومه ان تنان کی نو په بار د متعلق یو احسان دانو تو ګوران داږي پوس او ګلا با سو تو ګور دانې متونه پیدا کړی دی اللہ انسان لو چی خارینا په شان د ټنګي دړو فخر کیږي نو دې مه احسان داو ګورا چې ستا اصل خارور نا پیدا کړی دی ما جان مم مارج مينات مرا جمعنی خلط لکه قاف کی ما مانا کرو نو مارج خلط ہوئی زکا مخلوق چی پیدا کی نو یو نو پیدا کی گئی عیسیٰ علیہ السلام زکا موجود او چیز یو نه پیدا ہو او ده مخلوق پیداعش د دو, دو نئی نو ده جن پیداعش مادا چیدا سن چی د انسان اصل لخوری نو مارج نو داویں گی جنات پیدا کری ده مارج نمارج د لمباچی ختمییه لگی شروع کیی نو د لوگیه دا لمبیتر من داخل خلک کرے دغه دا آغا مادر دے ندا جن جنات چیدی نو آغای کی صبر استقلال میشتے انسان کی صبر استقلال دے اصل دا نه دے ندے خذکر اور چیدے سے زلکی نو شید جناتو کې صبر استقلال میشتے انسان کی صبر استقلال دے اسی وائی دور بچے مطلب دا چون کو سیزل کئی نو ده انسان ماده می داقی نا پیدا کریوا ده خارونا او ده جن ماده می دا معارج نا پیدا کری دا معارج آقا لگه چه دور نا روزی نو پا کم نعمتونو در دا رب دارد رو گای خان ده مشرقین و مده مغربین زکا ده اون اینور یو دا ایخیجی ده جیم اینور برد جی. نو نور خاتیس طرف مختلف شد نوماشه کیندې شو بلکه مشاریق شو لکه سوره طواف کې نو ستاسو رب المشاریق هه او رب المغارب دا یو دي اوړی نور یو ځل په دې 21 ځل جمع جمراری نو پکوم نه ماتونو رب دا درو کوي یانه زه موسم بدلو اوړی کې بیل موسمی ځم کې بیل موسمی نو دانې مت نه وګورې اروان دې درې اپنه یوبل سره مکا مکه بمنځ کې پرددا یو بل باندې ځات یې نه کوي د څمکه لاندې دریاګونه روان دي تر وی او په خپل طرف رواني دي او په کې په خپل طرف رواني دي مېنس کې فرایي او داس پرددا او سدا چې تر وی په خوږو ځای ته نه دي او په کې د خرو ځای ته نه دي څه دیوال نيشته غر نيشته او دریاګونه لاندې مې روانې د څمکه ابل بل دي نو په کم نعمتونو دربدل کرو وای وزي د <مزید> دینه ملغلری عمر جان لولو اغت ملغلری عمر جان وړي وړي سمانه قه گو بو دل تر وو تر میندا داني متونو میندا ورکړه چه داوزی نو پکم نعمتونو درځوال تر خوای الله له عطا به داري دي اكي رواه کیشته وي چته منشئات چته جوار جاري صفات تو کیشته دا اللہ حکم روانی دی پا دریاب که دریاب مصخر کرده دی. کشتای پی دا پاس روانه دا اللہ دا تابدار دی تنکی کشتای اوچتای پا دریاب که پشاند برونو آلام برونو لوی لوی کشتای نو دار نعمتی ہو رہی. نو پا نعمت طرف دارد رو گوایی طول چیز ایک بندی دی نو فنا بشی اپا باتی بشی ذات طرف ستا خاند بزرگو دی ذات تا نو بزرگیا عزت تعالی لاس کرے اوغه جل عزت ور گئی هغه حکم کریم کئ نو تاسو نو کوم مددگارونی سو په مددگار کم درد درځه دغه عاجزی کئ الله تا غواړي د الله الله نه یساله غواړي د فرانا ارجو کی بردیو کته ټور د فرایو فریشتې محتاج انبیا او محتاج نو چې پله محتاج دي نو هغه به ستاسو څنګه کوي هغه څنګه دي او غاری اریاو شی او خپل حال سرا داغه حال دا ته قضا کوي چې فرای مال مقاود او امر را کوي داغه انسان او حیوان دي او نور مخلوقات دي نو ټول الله تعالی ته محتاج دي نو تاسو کې حاجت راو وغورځو ا ټول سایلین دي ا ټول محتاج دي نو تاسوایلین کا ساز ګردور اره کلایومن هرکړه فی شان پت سردا الله کړه سم هر روز کې اختیار د الله له روز ذکر کوشش پېټیاست هر روز د فراپت اچھالا عذاب اور کئی ہر ارزا اللہ تصرف کدا نفکم نیمتنو درق بر ادر ہوگائی زردے حساب ادر سر ہوکم نفرقو کینائد حساب ندا اللہ کو فارغ دے و مراد در فراغ نا حساب مخاری مانا کئی ایدرنو ظالم دنکیپ گنا ما خسپک سات پیدا کرے نفکم نیمتنو درق بر ادر ہوگائی اټورې بنديانو په بنديانو پیرانو بنديانو کطان لای چوزي دا ترا فدو ملت وغوینا دویکنا مراد د اسمان ازم کنه کته دا وای چې ځبل څوک مددگار غنم نو بیا ته خپل عمل کولې پاتې ملک د مملک دخواي کې امتصرف بل څوک غني زالمه کته دا وای چې بل څوک دار شته نو بیا او په کارداري کې عمل خلاڅه کوسیږي ده دغه دغه عمل کولې کله ته لغې چوزي د اطراف دا اسمانو د مکه نه نوځي که ساس او توان وی ساس هو تنه شي غو په طاقت مو دې طاقت تیوي بل ملک وینو غي ته وزه نه مگر په طاقت ا طاقت هم شه لرنه چې دغه دفعه موږ نه شي د په ملک دفعه اوسیږي اور andet نیاز منځ چې بل چا کې نفکم ریمتنو درد وردرو غوائی او با لگلیشی پتازو بانده دور شواق لنبا کتازو دخوائی خلاف کوئی نو تازو بانده با اللہ لنبا ہو او نو حاس قلیگی تو اگا زیاد سمرا لگی او داب دار مانده اللہ رو لگلیشی پتازو بانده دور قلیگی نو ستاسو انداز بنا کی گئی تان تاسو بیاب حدنن شئی غصتے تا عذاب در کی نو سو بھی چتاسو عذاب نا بچ کی چتابل دیمال آرمی سے تقریب دیو اس بذیر رکو کے نو کلا کیو چوی اسمان نو شبہ اسمان تکسور پشان لبودینی دیہان بودینی توائیو دو کیلی سرمن نرائی چوی داکت چون میار سفا کیا رنگولا سرگل کی دیتا دھیان وئی ادھیان تو کوئی سرگل تا سرگل تاگینا سرگل اپنی سمانا نن قیامت شنخ کاری او قیامت با نن اسمان شنخ کاری اپورا قیامت با دا تک یا دھیان جمد دو نو مشابه که اسمان برد قیمت لکسن چه تل اولی دی نو دانگه شبه اسمان پشاند تلو روان قد دیحان ننکو اسمان تا تک لخ کاری وچه کل قیمت قائم شی نو دا اسمان پشاند تلو روان شی نو دیحان دو دون نده اصو کائی چه جمع نده مراد تینا اغبوزی نده او دیاں هغه سره فرمانده سر دا راست په پوسونو کې شي نه پیینان بندنه د ژوند د ژوند په کم ژوند جهان نن پراله ځکه اول به پوسکی او چې کړه عذاب الله ورکی نبه تفوسی شه ولا یس الو ان ذنوبهم المجیمون سورته قصص کې ما مانی کړی دا راست کې دا داغه سړي مدا تفوسی کیږي که بایی تا بسجر رو را دید سمعنه خبر دید تاپوز با نیشی کولی یعنی طلب بمغفرت با نکیی ایو فا رب بکل نسعلن نهم اجمعین ماکر آقلی قسمی پزاز زبا تول نا تاپوز کنم ناقای پیداو آخری زکر دا قیمت مواتن زینا مختلف دید اول که با تاپوزشی چه تال قرآن ما در لگلو تا اغیس رسل کرو نو چې کله عذاب پیولږي نو بیا ته پوهنسيږي انه تباسو ته پوه کوئ شي چې کله عذاب ور کوي نو په کم نعمتونو دربد دروغاي دا نو خاله نعمت چې اوسه درته وي اوسه بیان درته او چې داسې وخلاتونه کړي نزان بچا نو کته پلارځي یې اوسه له توې حالت مار پورتي دا نه سره انسان کو یمار پو تے زن بچکتا رہنا ندا ذکر دا عذاب دنیا کی دائم نعمت تے چیزان بچکا پی جندے بچی مجمعن پاہلامو سرا نبنیسی دی لیا پا سرکونڈی اب پکو نواسی سرکونڈے سر سر اکو نبونی شی ار تاوی کی او اگر گردلی شی دا یہ جانم تبی فرشتی گردائی نفکم ریمتنود رب دارو غای او با ایلی دا جهنمو آغا چه دارو غای پا مجرمانو اگردو لبشید یتو فون گردو لبشید گردو لبشید فرشتی دی دو داخیانو لا بینا پا میده جهنم بو که حمیم آغا گرمو بو او آن سخ حراوت تاوی آن الشیع او او او وقتی وائی چه شیع گرم شی حاضر غردو لبشی جانم بینا پومنز جهنم کے اپومنز گرم و بو چه ساره او سو دی او بو پید پاس ګرم وائی چې نغلاس وائی پیدا کی مطلب جو جانم کې بری تیگی او گرم و بو شي گردو لیشی چه خلق او دیگی تقریف ختم شو بشارت آ رسول چویریدو د مقام ربنه مقام ربیہ دو معنی ما مخیم کړي آ رسول چویریدو چاله په ماذر دے الله ماوی نی د دې ګناونو څخه او ماقام ربیہ آ رسول چودیدو د پیشاینار الله تا چې سبب الله ته پېښ کیګ نو مسلار موظا فعل ته وې ام مفول ته وې آ رسول کړي دو چې الله په ما گواهه دے نفکم نیمتونو درب دارو غوائی او آسو چواریتو دا پیشای جرابنا اقل اردی باغونا نفکم نیمتونو درب دارو غوائی خاندان دا سانگو دی افنان دا فن، فن سانگی تاوی فنون رفعان دا ایت نجوزی کتاب ده او دا ده دا چه اونا زمک خی او با دیر ورکی نو گا دیر اګه ګورشی مطلب دا دی جنتونه نه لو لو لري ډېر ګوريري نو په کوم نی ماتونو درځو درو وای په دې کې چینه به روانه کبا کوي چینه ني نو هغه باصه پکاري نو الله او چینه به کوروانی او دې کې با دا څه مې جوڑا جوڑا، یعنی دو قسمان، فاگی او جناح یجنی، پا معنیانا تولور راضی ایت. پا دیکی ده کس ممی یو جوڑا، نفکونی ما تونو در عبدال ادارو غوائی، دا اللہ در تذکر کرو، تاکیو انکی بای دی، علا فرشن، پا فرشنو بانده، چه بطانو آ، یو چه سڑی تلائی جوڑا کی، نو یو دن نکپ او بار کپڑی نظرانه بار کپڑا خستا چایی او غاب موات دن کپڑا او یو ده اصفر یو ده اوچار نوچار صافی او اصفر معمولی کپڑی زکر کاری نا اگر ده معمولی کپڑی نا جوڑی ده جانت بسریح چیدی ده اگر دن کپڑا چی اصفر و اوچار و او اصفر و او اگر دن کپڑا اگر بم در ایخو با څو لا پیړه بتایا نو امن دن کپڑا د بستروبه د غټورې کومونی و جنا اټولای بعد والا باغونه دغړ طرفونه ټولل بکې نیدینې د دانې خيږي به زبروان وي او چکه کله دې جنا تی پذره کی راشي چې فلانه ورنه میه اخلم ناور تلانی زی شي ولې تا الله استا هغه څنګه دان قربي پا کمریمتنو در عبدالدر ہوئی، اپا دیکھئی دی، قاسراتو الطاف، سورة صافاکی ماں مانا تفسیلی کئی وارد، ندیرالسیدنی دیتا، انسان دینا پخواه نجان، کون دی ندی، آمی چاہلی دی، لم یتنس هننا، تمس اصل بکر ماں تو رہتا، سو کرتنی دی شیئنی دی، پا کمریمتنو در عبدالدر ہوئی، دعا پی بیان الجنب، پشاند سې وی پشاندیا قوت اتکه کس نی وی پشاند مر دنیا کې په کومه مختلف دي bale کومه اسینه خاله خهې دکچین شه دا غې په ملک کې چرنګي سوري نو بدغني आवाज مل کې سره خاله خهې لکه یوروبشه غې سره خه غې دیو جنا دوارا قسمو بایی ان انزجاق نزاجون مختلفی نفکم نیمتنو درب دارا دارو وای نیشتے بدل توحید مگر جانت احسان ایلی کسیر معنا کئی حل شداد توحید لیل جانت نفکم نیمتنو درب دارا دارو غائش آخوا اب نور باغو دا باغو نبومی نور بومی نفکم نیمتنو درب دارا دارو غائش مضحامتان تک تور دا نور دا باغنه مدحام مطان تک تور بئی ازا توروال دواجد دینی چاگونا او بڑی رسکی عظم کئی خائی نباب تک توری پدے کے کنی بئی نظاختان فارقون کی نظخوای پشتو تا دا سی کنی بئی چی دا پاس اب عبور جاسے دا پاس اب افترم کسی آن دا پاس اب نظر خواهی نسطلو تا اوشتو تا دابا برا فاری وی نفکم نعمتونو درب برا درو وی پا دی که میوی دی کجور انات نفکم نعمتونو درب دار درو وی پا دی که بہتر خیستا خدی دی خیراتون بہتره جمع خیرتن او خیرات امراضی غرشوه مختار شوه اخیستا اخیرات د خانل خصتا خو یواله خیرات او اخلاق ینه حسابو مې خو یم ځای د دنیا خلکو کې خسته نه هغه نه متکبر نه ورته پرڅولې یو وختې اذان تب غرور کې ناشته چې په ځان کې د لا مه لا سادهبی اګه له د خسته یې او لمن وا پګوته څوک کار ووته سره وای انو په ځې دونی ځان ات خېستو اره بميو خويب ويمخي دا یې بای سره خېستې لیکن خو ولا خلای نيو ور کړې نو په کوم نعمتونو دربطو درو وای وړي دي بنشي په خمو کې په کوم نعمتونو دربطو درو وای نذیر اسی دی ریتا انس بوخا دینون جان بل چانه دی دی نو په کوم نعمتونو دربطو درو وای ن حدیث الی نبی علیہ السلام وہی دخلت البائحه الجنہ بیگا خوف کی جنت اترم انما یو بورا ولید جے ہوس پگارا نہ استوا انہاتہ استوا اور دارشتا ذر مجففہ واتن دم الغلری بنگلا وا او غ سورشی وا چ مړغله رسوي شي ځدن نه داغه بنگلا مړجالیا هغه بنگله ترړه هغه پوراګه بنگله تروا نشا فقلت لمن هاذا ما ها را دوه چې ززم دې بنگله او زه احره دې زين گورم فقلت لمن هاذا میچزروان شو ما تپوس کو چې دا بنگله بریچاي وكيل علي عمر نو ما شو جڑا عمردا نو درستم نو درست شم لکه عمرتا ډیر غره تي نوستا کوتاله نو شم د ستا غره ورم نو درست شم را قران وای بل چانه دي دي فقال علیکا غار یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ستر یو کړه له او حد ته پتاوه زبط ګنم کتمہ کرتے ہیں فقال ا来 غار یا رسول اللہ تاب عنہ نے کہا تم آغا عمر چکہلہ حکم ہوش چہ ہجرت کو گئی اور کو آغا دفہ یو کرے چه بیعو ماوی رضی اللہ تعالیٰ راو کڑی واقعا لیکن دا خواه دا پارا دائنوی چه زماغونی غیرتی سرے خرد بلچہ تپریلی ادا بطلع کی گئی لیکن کرا چې د اسلام حکم راگے چه بائی کاٹ مدہ خودو نہیں بائی کاٹ ہوتا ہوں او زم و ظلمان دے چه اورتوائی مو خواڑو او ایرہ اخوال میں رور میں دے پلانے میں دے صحابہ و شانم دے گذہت دیر سلویق پانزوش پر تک آلی کفر کی تیر کرو او <تصفح> کلچی دخوای رسول حکم را گئی نو دائی بے پروان ندک کڑی چدا میں خدا نو خور مقصورات نرخیان نفکم نیمتنو در عبدال در وائی ندیر سیدیر ایت انسان دین پخاون نجان نفکم نیمتنو در عبدال در وائی تاکیب ان کې په بچونو سنو باندی رف, رف رف بچونا رف رف اگب بچونی توائی او سو کوئی رفرف بالکتونو تاوئی او سو کوئی رفرف اگا باغ د جنت تاوئی تاکیبوئی و باغنو دا جنت کشنا اشنا باغنو بای اپاغی بای و عبقرین حسان عبقری اصل کې ضربفت تاوئی سو کوئی دیباج غطی او عبقری دا عرب و دا خیالو جر جنات کله چې اگا عبقری دی یا نرخستا نو اب قریب منصوب اغیت کم نو بکم نعمتونو دراب دوردر وغائی نو ار کلا چنعمتونو اللہ اور کئی او عذاب ام دا اللہ لازکرے عذاب او نعمت دوردہ اللہ لازکرے نو خیر رہ چاہ ان کے دے ذات اسم ذات یو الله ذات خیر رہ چاہی بل در بلچہ نظر نیاز رکھتا ہوں حاصل صورت دعوت سورت و نفذ شرف البرکات کار رکل تا آورت یا عذاب او راحت الله <سؤال> او کوي نو خيره چې انکه له الله ذات طرف ښاوند په درګه وي دي ذات ته نو کې